трохи потиснула правицю дідові. О півдні, разом з юрбою обідраних, схудлих, немов кістяки з барайських міщан, Оксану і діда Панаса вигнали за міську браму, недалеко якої стояли татарські чати. Богуна поранено саме тоді, коли він був певний, що козаки захопили місто і години з баража пораховані. Але Богун помилявся. Ярена встиг перекинути до північних окопів значні сили. Хмельницького штурм з південного боку був, і поляки ледве не знищили Богунів полк до вщенту. Рятувала тільки несподівана страшна злива, що дала козакам змогу відступити, несучи свого тяжко пораненого в груди та в праву руку полковника. Коли Богун на руках у приндяка вперше прийшов до пам'яті, дощ уже перестав. Тільки грім ще гримів у далині. Звістка про те, що атаку відбито, була Богонові страшним ударом. Він заметався на ношах, захрипів, почав блудити словами, і кров іще дужче потекла йому зран. У себе, у полковницькому наметі, Богом трохи, я не мав, заспокоївся. Ворожки і лікарі від самого Хмельницького і Хана не тушилися коло нього кілька годин, аж нарешті таки зупинили кров і перев'язали рани. Олена з Варкою і прендяком сиділи над раненим цілісіньку ніч. На світанку Богом заснув, але швидко прокинувся і попросив пити. Потім знову втратив притомність. Зранку й до пізнього вечора він помитався в гарячці, то трохи заспокоювався і просив води. Цілий день до намету приходили козаки ледве не з усього табору довідатися про здоров'я улюбленого полковника. По півдні приїхали Хмельницький з Виговським і Зоркою, Нечай, Гладкий, Морозенко і ще багато іншої старшини. Коли Хмельницький, смутний і зажурений, вийшов від Богуна, всі чули, як він промовив з плачем. «Коли помре, другого такого вже в мене не буде». Наступного дня богомоги покращало. І він навіть пробував розмовляти з приндяком, зеленою і варкою. Певно, це дуже пошкодило, бо його знов почало трясти, і всі вже були певні, що він не видужує. У цей саме час Оксана з дідом Панасом Вигнані від поляків разом з юрбою з барецьких міщан Опинилися в козацькому таборі Спершу їх ухопили були татари Але, довідавшися через деякий час, що вони родичі богунули Пустили їх вільно Коли самого полковницького намету Перша побачила діда й Оксану Олена Ридаючи, обнялися дівчата і хотіли вже були йти до богуна коли дід Панас раптом став їм на дорозі. «Не йди, доню!» – сказав він, звертаючись до Оксани. «Це може йому пошкодити!» «Боже, барони! Тепер його чимось хвилювати!» «Я... я тільки на хвилиночку! Він навіть не побачить!» «Ну, гляди!» біла, як смерть. Обережно, затримуючи віддих, увійшла Оксана до намету притулилась у найдальшому кутку. Боже, як вона мріяла поцілувати Івана, перев'язати йому рани, ходити за ним день і ніч, але й цього не можна. Завдро навіть вороже дивилася вона на Олену, що підправляла богу нові пов'язки, давала йому пити. Олена з ним увесь час, навіть коли був здоровий, а я – «Я зовсім йому не потрібна!» Дід Панас, крадучись, увійшов до нас. «Хто тут?» – несподівано спитав Богун. «Це так, це, це нікого!» – прошепотіла Олена. «Як нікого?» це ж... «Це ж дід Панас?» «Діду? Чого, синку?» – спокійно спитав дід. «Ви тут? А Оксана?» «Оксана?» «Якби не хворіти, давно б її до тебе пустили». «Вона тут? Не в дорожі? Тут, тут. Тільки як не лежатимеш зовсім спокійно, вона не прийде». «Добре, лежатиму». Оксана підійшла і поклала йому руку на чоло. «Чо ж ти плачеш, дурненька?» – сказав він гірко. Потім перегодом додав «Я швидко видужаю». З цього часу почались для Оксани тривожні дні і довгі безсонні ночі. Гарячка в Богуна трохи зменшилася, але він усе ще був дуже слабий. Розмовляв мало і часто блудив словами. Він то не розумів, як стомилася коло нього Оксана, і тому нерідко просив, щоб із ним побули або дід Панас, або Олена. «Ну, коли дід, то й дід», – гадала Оксана, – «але на Олену». Меневолі дивилася підозріло. Не би боялася, що Богун любить Максимову сестру більше, ніж її, Оксану. Дивне і тяжке було це почуття. Оксана боролася з ним, запевняла себе, що це дурниці, але змінити свого ставлення до Олени все-таки не мала сили. Якось Богун поспитав, чи є в діда Панаса бандура, і той приніс її того ж дня. «Заграйте щось, сказав богун. Дід спробував грати, співати козацьких дум, але це чомусь не сподобалося. «Знаєте, діду, ви грайте собі так, щось коротеньке, бренькайте». Богун просив діда бренькати, тому що під звуки бандури йому якось легше і ясніше думалося. А думав він тепер дуже-дуже багато. Він не питав, чи взяли вже з Бараш, бо був певний, що облога триває і триватиме довго. Він боявся навіть, що король з військом устигне прийти регіментарям на Віцич, що татари зрадять Хмельницького, що Кричевський не здержить на Литві проти Радзівіла. — А чому це Морозенко ніколи не зайде? — запитав він якось у діда Панаса. — Та вже кілька день, як подався на звіди. Десь аж підсокай, що, дід не сказав Богонові, що прославного Морозенка забито, що весь табір козацький, а найбільше колишні панські піддані з простими козаками, дуже жалкують за корсунським полковником, що похорон Морозенка був такий урочистий, якого дід ще ніколи не бачив. А що, хіба король з військом надходять? Що самого морозенка відрядив гетьман? тривожно спитав Богун. Ні, щось не чутно, запевнив дід. Богун у очі і, здавалося, заснув. Але він не спав. Йому трохи неначе боліла голова, і було начебто гарячіше, ніж завжди. Швидко промайнув в уяві на своєму сивому коні морозенко, журно подивилася й, ніби розтанула в темряві Оксана. Якийсь теплий. Задушливий туман обгорнув, закрив, розтопив у собі всі образи. Богун відкрив очі від ледве помітного легкого коливання землі. Коливання в ту ж мить припинилося. І Богун не сказав би, чи було воно справді, чи ні. Певно вже ніч у наметі тихо, темно. А це хто такий? Оксана? Оксана, сидячи просто на долівці притулилася головою до ніг Богунові й стала. Як тихо, подумав Богун, і раптом почув, як десь близько колонамету ледве забряніли струни бандури. Дід Панас не спить. Це добре. Послухаю. Дід грав щось дуже сумне. Він певно й сам добре не знав, що саме гратиме, бо в звуках почувалася якась непевність. Але поступово вони набирали виразності, Дід починав підспівувати. «О, це щось нове підбирай», – з задоволенням подумав богун. «Жаль тільки, що дуже тихо, певно боїться, щоб мене не збудити». «Ой, пийте ж ви деревенькі, коли ж бо вам п'ється, коли моєї головоньки все лишенько в'ється», – проспівав дід. Помовчавши, певно підбираючи слова, знов заграв. Але без співу. І раптом знову почав упевнено. Ой, з-за гори, з-за крутої, Військо виступає. Попереду Морозенко Сивим конем виграває. Ого, про Морозенка. Дав на ослід, подумав богун. Але чому так сумно, жалісно? Булись зранку козаченьки До темної ночі. Почав дід, але увірвав зразу і довго сидів мовчки. Богун напружено прислухався. Теплий, задушливий туман починав обгортати його знову. Він то засинав, то знову починав прислухатися. Аж раптом, не наче вітер війну, і розірвав опону туману. Дід співав, «Вони ж його там не били, ні в чверті рубали». Вони ж з його молодого живцем серце виривали. «Що?» – вирохнув спраглими устами богун. «У кого? У морозинка? Морозинку загинув? Яке безглуздя! Але чого ж дума про морозинка? А може це тільки здалося? І тут у наметі все якось не так?»